חג פסח שמח שוב, ו... אתמול היה לנו סדר פסח, אנחנו לא עושים את זה כמה, אבל בכל זאת רציתי להמשיך בנושא הזה, או של פסח, כי אה, בכל חג אני מאמין שצריך אה, להתרכז על הנושא הזה ועל ישוע, כי כמו שלכל בן אדם כשיש יום הולדת, או בן אדם שנפטר, אז ביום הזה מדברים עליו. והריכוז זה גם עליו, אז אנחנו רוצים יותר ויותר להתרכז על ישוע uh, בתור פסח, ומה העשה uh, הזה עשה לעם שלנו. והנושא, אני קראתי תנאים של, של פסח, תנאים של פסח. אני רוצה שבזה אנחנו נראה גם תנאים של אמונה של כל בן אדם, של גאולה, תנאים, תנאים, תנאים, תנאים, תנאים, תנאים, תנאים תנא. של פסח. אה, ובזה יש תנאים של אמונה, של גאולה, של ישועה, וגם תנאי מאוד חשוב שאנחנו נראה בפסח זה איך לצאת מעבדות, כי זה בדיוק מה שהעם שלנו... Uh, קרה להם, זה יציאה מעבדות, יציאה ממצרים וזה קרה בגלל שהם שמרו על פסח בדיוק איך שבאמתם. ובזה אנחנו נראה גם את התמונה בשבילנו. כי אנחנו יודעים שהעם שלנו, הם יצאו מהמצרים, הם יצאו מעבדות פיזית אבל במדבר אנחנו רואים בהתנהגות שלהם שמצרים הזה או עבדות הזאת עדיין היה חיה בתוך החיים שלהם. ועקרונות שבתוך הפסח או בתוך התנאים של פסח הם גם מסבירים לנו למה אני נתקע בתהליך של ישועה ובתהליך של גאולה. למה אני עדיין בעבדות של העבר או של איזושהי התנהגות ספציפית בחיים שלי. כלומר, למה אני מגיב ככה וככה ואני לא יכול להתגבר להגיב כמו עולם ולהתחיל להגיב כמו ישוע. ואת הכל אנחנו נראה בפסח. עכשיו בואו נפתח שמות איפה שהיינו, י"ב, שמות י"ב אנחנו נקרא מפסוק שמונה עד אחד עשרה, עד אחד עשרה. את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו אל תאכלו ממנו נע ובשל מאושר במים. שישים צלי אש ראשו על קראם ועל קרבו ולא תותירו ממנו עד בוקר והנוטר ממנו עד בוקר באש תשרופו וככה תאכלו אותו. מתניהם חגורים נהלך נעה לחם ברגליכם ו... מקלחם בידיכם אז קודם כל אנחנו רואים שקודם כל לפני מה שנמצא בתוך הפסח עם ישראל היה צריך להבין שצריך לעשות בדיוק לפי דבר שהיה ניתן כי אם אתה מפספס משהו, זאת אומרת אם אתה לא עושה משהו, יכול להיות שיהיה בעיה. והרבה פעמים מאמינים ספציפית של היום חושבים שככה אפשר פשוט ללכת על פי דבר אדוני, איך שאני מרגיש. כלומר, אני פגשתי הרבה אנשים והרבה מאמינים ודווקא אתם יודעים שאני עובד בכנס הגדול ויש כל מיני אנשים שבאים מחוץ ודיברתי עם כל מיני אנשים, ספציפית עכשיו זכרתי עם גוולת אחת שבזמנו היה בגבול של להתגייש עם הבעל שלה והגיע לכנס כי היא חושבת שהיא ככה משרתת את האדום היא רוצה לנסוע חוץ מישראל בכל מיני מקומות ולשרת, יש לך זום והחיים שלה מתפרקים פשוט ודיברתי איתה ואמרתי, וואלה, אנחנו מדברים לעולם הזה על זה איך לצאת מהעבדות, איך להסתדר בחיים ועצבנו אנחנו לא מסתדרים, משהו לא בסדר את לא חושבת? והתחילה לחשוב וברוך השם אחרי כמה שנים היא הגיעה לכנס עם הבעלה והכל בסדר אבל כמה פעמים אני חושב שיש לו אמונה חזקה ואם אתה בודק בדבר ה', החצי מזה זה, זה שלו, זה חזון שלו, איך מסתכל על דבר ה'. ואנחנו רואים פה שהם היו צריכים לאכול את כל השם, אוקיי? עכשיו, רוב האנשים שאני מכיר אוהבים כבש, והדבר הכי טעים של כבש, משנה שעברה אתם זוכרים זה רגליים של הכבש, אוקיי? זה ממש מאוד טעים. עכשיו, מי אוהב משהו שנמצא בקרבו של הכבש? מי אוהב? רק, רק מה? כבד. כבד, אוקיי. יודעים שצריך לאכול הכל לפי פסח, אוקיי? אבל בוחרים מה יותר טעים לי, נכון? כי קצת מגיע כזה להיכנס בפנים ו... דברים שיש מבפנים, לאכול אותם אה, למרות שזה מקובל כמו דליקוטס אוקיי? ומאוד פרי, דברים בפנים יותר פריים מדברים מחוץ אוקיי? אבל למה שהוא אמר להם תאכלו הכל? כדי לתת לנו דוגמה חברים, שבזמן שאני עובר תהליך של ישועה, תהליך של שיקום, תהליך של גאולה אני לא יכול לבחור להאמין רק בזמן שנוח לי? רק בזמן שטוב לי? או לבחור מדברים שאלוהים אומר לי, רק משהו טעים לי ונאים לי, אני חייב לקבל את הבשורה כהכול. מעניין שבשורה ובשר, ופה כתוב לאכול בשר, כן? זה, בשר. תאכל אותו הכול. ובשורה, מעניין, השורש זה גם בשר, אבל עם האות בשור של ה', אנחנו יודעים שזה אות משם אדוני, כן, השם, שזה הופך לאות בשורה, זה בשר של האדון שלהם. Okay? זה הבשורה, זה בשר של האדון, כמו שבפסח בדיוק. אז כמו שבפסח זה צף לאכול את כל הבשר, גם לכל מאמין זה צף לקבל את כל הבשורה, את כל דבר ה', לא חצי. וחברים, הרבה פעמים הסיבה למה חיים של מאמינים הם חצי מאמינים זה נראה לי בגלל שהם חצי מקבלים מהבשורה ומדבר אדוני. יכול להיות שחצי אחר לא נעים להם לקבל. כמו עם כבש הזה, לא הכל אני רוצה לאכול. אבל צריך הכל חברים. ומה יש לנו פה? הוא נותן שלושה דברים ספציפיים שאנחנו צריכים לאכול מהבשר הזה, מהכבש הזה. והדברים האלו מדברים אלינו כתנאים של פסח שבלי הם אנחנו לא נוכל לצאת מהעבדות. מה הם? דבר אחד, דבר ראשון זה ראש. היה צריך לאכול ראש. להתחיל עם ראש. כלומר, אולי הסרט שלהם היה שונה, אבל... לפחות אנחנו רואים פה, זה מתחיל מראש, אוקיי? Okay? הסדר. יכול להיות הם גם או התחילו לאכול מראש, אני לא יודע. דבר שני, מה זה? תעזרו לי. מה קראנו? הרגליים. <laughs> ודבר שלישי זה כרב, okay? עכשיו, מה זאת אומרת? טוב, פיזית אני מבין, צריך לאכול את הראש שלו, הרגליים? וכלבו. אבל אם זה ישוע, האם זה אומר לנו משהו? בטח שכן. מה אתה אומר? צריך לאכול את הראש של ישוע, הרגליים שלו, ומשהו נמצא בפנים? נזכר כזה, שמו אותו לטלף, מה, מה, מה אתה אומר? מה אתה מתכוון? אבל חברים, אנחנו מבינים שזה הכל רוחני, וזה מדבר לחיים שלנו דברים מאוד חזקים מבחינתי. דבר ראשון שדיברנו, ראש, הוא מדבר על הבנות ותפיסות של בן אדם. שכל. איך שאני חושב, איך שלימדו אותי איך לחשוב בחיים, זה בונה תפיסה בתוך הראש. אוקיי? אז מה זאת אומרת? קודם כל, כדי לצאת מעבדות, כדי לצאת ממקום שאני נתקעתי, אני צריך לשנות את התפיסה שלי. ואיך? לא, לא למדו אותי לקבל תפיסה נכונה, אז ישוע מציע לך את התפיסה שלו, סגל שלו, הבנה שלו, צורת מחשבה שלו. תפיסה מאוד חשוב. למה? כי תפיסה גורמת לגישה, שזה רגליים. עם רגליים אנחנו, כן, בן אדם, הוא יכול לגשת לאן גישה זה גם התנהגות. וזה הכל גורם או יוצא מהתפיסה. כלומר, איך שבן אדם, איך שבן אדם חושב ומסתכל על הדברים, ככה הוא התנהג. התנהגות מסבירה על התפיסה של בן אדם. כי אני לא יכול להסתכל בתוך הראש שלך, נכון? אבל בהתנהגות אני יודע איזה תפיסה יש לך. אני לא מתכוון עכשיו רע או טוב, אוקיי? מדברים בכללי. עכשיו, זה גם קשור לעבדות, כי... אתה לא תוכל לצאת מעבדות אם אתה קם. לא תשנה את הגישה שלך של תלואה, כמו שאמרתי, בתפיסה. וישוע הוא גם מציע, הוא אומר, תאכל את הרגליים שלי, כלומר, תקבל את הגישה שלי. נתתי ארבע ספרים ממטי עד יוחנן. איך אני הלכתי עם הרגליים שלי בארץ הזו. ותלמד את הגישה שלי לכל המצב. כלומר, אנחנו לא רואים את ישוע תמיד שמח, כן? ברוך השם שבארבע ספרים ממטי יוחנן יש לנו כל מיני דוגמאות שאנחנו רואים את ישוע חזק, אנחנו רואים את ישוע חלש, אנחנו רואים אותו שמח, אנחנו רואים אותו עצבני. אנחנו רואים שהוא מוקר, אנחנו רואים שהוא מגן גם, בכל מיני מקרים, חברים. אבל בגלל שיש לנו תפיסה שלנו, הרבה פעמים אנחנו חושבים שהתנהגות והגישה שלנו זה תנ"כי. אז תבדוק עם ישוע אם זה נכון או לא. ראש, זה תפיסה, רגליים, זה גישה והתנהגות. אחד תלוי בשני, ואישו מציע לך את שניהם. הוא אומר, תלמד, אחרת אתה פשוט לא תצא מהמקום תקוע שלך. אתה לא תצא, בגלל התפיסה. אין בן אדם יכול להתנהג אחרת אם הוא חושב ככה. זה, אני לא אומר טוב או, או רע, אני אומר כעיקרון, זה בלתי אפשרי. בן אדם מתנהג איך שהוא חושב, או על פי שהוא חושב. תאכלו את הראש שלו ותוכל... ואז תקבלו את הרגליים שלו כדי לצאת ממצרים. ודבר שלישי, מה אנחנו רואים פה? קרבו, אוקיי? זה מאוד מעניין. אנחנו נסתכל רק שני דברים בקרב, אוקיי? זה לב שנמצא בפנים וכבד. אכלתי אתמול, מי אכל כבד? מאוד זה. לב מישהו אחד? לא. מישהו אכל עין? אכלת עין? איך זה היה? אתה רואה טוב עכשיו? לא. כן. סבבה. אז בוא נסתכל על שני דברים האלה. מה זאת אומרת? קודם כל זה הדברים שמצדיקים את החיים של גם חיות וגם אנשים. בואו נחשוב ביחד. דברים פנימים בעצם מחזיקים את הדברים פיזית כלומר העולם הזה, פיזית, מי מחזיק אותו בעצם? עולם רוחני כי קודם היה רוחני ואז פיזית אותו דבר בתוך הבן אדם, פיזית, בוא נסתכל על זה אם לא אהיה לבן אדם, נת, יש לך רגליים וידיים, נכון? וראש אבל אם לא יהיה לך לב, אתה יכול לחיות? לא. וגם כבד, מאוד קשה. בלי כבד אתה לא יכול לחיות. אוקיי? אז דברים פנימיים מחזיקים את הבן אדם מבחינה פיזית. אז מה זאת אומרת לב וכבוד. כבוד, כבד. כבד זה כבוד. לא צריך לחשוב יותר מדי על זה. אנחנו נסתכל על זה יותר... אה, בפרטים, אוקיי? לב, כי זה בעצם, כבוד זה משהו שמחזיק את בן אדם, כי בלי כבוד בן אדם שבור, אוקיי? בן אדם לא יודע איך להתנהל אם אין לו כבוד. אז אנחנו רואים כמה חשוב הדבר הזה של כבוד, כי זה כמו שכבד הוא מחזיק את החיים הפיזי של בן אדם. עכשיו, הלב בעצם, אני מסתכל כחזון. כל חזון, הוא מתחיל את הלידה שלו בלב. ומעניין שכמו שבלי לב בן אדם לא יכול לחיות, כתוב גם בתנ"ך שאחד מהנביאים אמר שבלי חזון עם שלי הולך ל... הוא... מהפך את עצמו, הולך לאיבוד אפשר להגיד, נכון? אפשר להגיד? אוקיי. הוא הולך לאיבוד, בלי חזון. ברוסית אני חושב שזה משהו כמו, בזווילי יגיב נגמרות. כלומר, בלי חזון, ההם, ההם תמות. ימות. בית חזון יפרד. זה בדיוק המשפט בעברית? מכירה, כן? אמן, סבבה. אז אתם רואים, כמו שבלי ליד בן אדם ימות, גם אנשים בלי חזון הם ימותו, והדוגמה שלנו זה העולם הזה, תסתכלו, אין להם שום חזון. מה זה חזון? חזון זה מה שאתה רואה בעתיד, בסוף של השנים שלך. ומה העולם הזה רואים בסוף של השנים שלהם? מוות, שום דבר, אין להם חזון. אבל לנו יש חזון של השמיים ושל לשרת את האטום, וזה מפסיק את החיים שלנו, וזה לוקח את החיים שלנו למקום הנכון. עכשיו, הרבה פעמים גם מאמין, בגלל שכנבו את הכבוד שלו, הוציאו את הכבד, ושברו את כל החלמות שלו, שבזה אולי היה חזון, כלומר, שברו את הלב שלו, הוא כמאמין מאוד נפגע. וישוע שוב מוציא, הוא אומר, אתה לא תוכל לצאת מהעבדות של חטא ושל העולם הזה, אם קודם כל אתה לא תוכל את הלב שלי, כלומר, החזון שלי, ואם אתה לא תוכל את הכבד שלי. שזה כבוד שלו, שמשקם אותנו לחיי נצח ולחיים חזקים כמאמינים. עכשיו, שימו לב, פסוק 11, תסתכלו על זה. אנחנו בואו נקרא שוב, אנחנו קראנו את זה, אבל תסתכלו, שאיך הם צריכים לאכול אותו. כלומר, הם אוכלים והם היו צריכים לשים שלושה דברים. או לקחת שלושה דברים. הם צריכים לאכול שלושה חלקים של כבש, והם שמים על עצמם או לוחים, גם שלושה דברים, מעניין, שבעצם אנחנו עכשיו נראה מאוד קשורים למה שעכשיו דיברנו. הם היו צריכים לקחת חגורה, הם היו צריכים לשים נעליים, נע והם היו צריכים לקחת ביד מקל. עכשיו, כלומר, כאילו הוא אומר להם, אז איך אתם מתכוונים פיזית ללכת בצר אם אתם לא שמים רגליים, אין לכם חגורה ואין... אחד שניים. צריך לשכב לבד את זה. אבל הפעולה הזאת זה בתהליך ומעט אחרי שהם אוכלים את השה הזה. כאילו אחרי שהם אוכלו ראש, רגליים וכרך הם שמים על עצמם משהו שעוזר להם לצאת מהמצרים כמובן נעליים, חדורה ונקל חדורה כן קשורה לראש איך אנחנו יודעים את זה? בפירוש של פטרוס ראשונה לפטרוס אחד פסוק 13 ראשונה לפטרוס אחד פסוק 13 כתוב שאנחנו חייבים לשים חגורה על השכל שלה. מישהו יכול לפתוח ולקרוא? פטרוס 1-13. מילה חגורה, נכון? כאילו. נכון. יש לו נועה שלך, אוקיי. אותו דבר שפה כתוב גם. נכון. אז איזה חגורה מדובר? שהם שמו במצרים? זה בוטל. לא, אבל זה בוטל זה קשור לישון, אני לא יודע. יותר קשור לנשים, נראה לי. ‫השכל כאילו... ‫לא ידיד כראשון וזה. ‫-זה לא ידיד כראשון. לי התגלות על זה בכל זאת. ‫חברים. ‫אז אנחנו רואים פה... ‫מה קורה, טלי? אוכלים ראש של עשה, של עשה, ‫ובזה הם כאילו שמים חבורת של הגנה. על פי פרית החדשה, <מח> על השכל שלהם, אוקיי? Okay? <מח> שינוי פה קורה, שבלי זה אי אפשר לצאת. <מח> רגליים, אנחנו ראינו, לשים נעליים, <מח> אותו דבר, כשאנחנו מקבלים את הגישה של ישועה בתוך החיים שלנו, <מח> אנחנו מתחילים באמת לצאת. כמו שעם ישראל מעבדות. Yeah. ואתה תשאל איך מקל קשור בכלל לדבר שלישי, לקרפו, לדוגמה לכבד או לכבוד. פשוט מאוד. מקל זה תמיד היה סמס של סמכות. אתם זוכרים שעם המקל, משה הוא, כמובן זה עילוי מסר, כן? אבל עם המקל הוא עשה את כל הניסים בנפלאות, הוא הפריז את הים, אה, חצי כן, את ים אדום, וכל מיני מלאכים גם השתמשו יש, ישتم, במקל כדי להראות את הסמכות שלהם. עכשיו, סמכות, כבוד, לאכול כבוד, כאילו לקבל כבוד ולהחזיק סמכות, זה מאוד קשור, כי הסיבה למה אנשים היום אין להם סמכות להתגבר עבור חטא, זה בגלל שאין להם כבוד. הם לא מסתכלים על עצמם כבני אלוהים. הם מסתכלים על עצמם כחוטאים, אולי חיות, יש כאלו אפילו. ובגלל שאין להם כבוד של אלוהים, גם אין להם סמכות את המקל הזה כדי להתגבר עבור חטא. אותו דבר בחיים של מאמין, ידידי. למה אנחנו הרבה פעמים לא יכולים לקום מהחטא, לא יכולים לקום מהמועצה שלנו? אין לנו סמכות ביד. כי אנחנו לא לוקחים מישובה את הכבוד שלנו. אנחנו עדיין מנסים להוכיח ולהסביר לעצמנו שאני יכול עם הכבוד שלי איכשהו להסתדר. אבל חטא שבר את הכבוד שלנו ואנחנו חייבים לאכול. מהכבד שלו. והכל זה אנחנו צריכים חברים כדי לצאת מהעבדות שזה בראש, שזה בהתנהגות ושזה בתוכנו גם. כל הדברים האלו. אנחנו רואים גם שזה היה צריך לקרות בלילה. הוא אומר תאכלו הכל בלילה. עד הבוקר. Okay. זה מסביר לעם שאנחנו צריכים את אישור עכשיו, כשאנחנו נמצאים בחושך בעולם הזה, ששמיים הגיעו והכל יהיה בשמחה וחופש ואור, הוא כבר יהיה איתנו. אז בגלל זה הוא אומר, תוכלות זה בלילה. תקבל את ההחלטה הזאת בזמן הכי קשה שלך, שאין לך כוח. הוא אומר לו גם, תעשה את זה מהר, כן, במילה חיפזון, נכון, שזה מהר. כלומר, מעט, אל תחכה, אל תחכה שהוא יעמוד שמה, ולא יודע, ייכנסו זרובים, ו... וזה יתחיל להתקלקל, כן, כי כן. הרבה פעמים שאתה מחכה עם החלטה, ללכת או לא ללכת, כשאתה מחכה, אם אה, הבעיה שיש לך לפתור אותה, או בעיה שיש לך עם אנשים, אתה דוחה ודוחה, התהליך מתחיל לקלקל את היחסים, בצורה שהכבש הזה כבר לא עוזר. ואתם יודעים, אני מאוד לומד מאשתי יקרה דברים שלא היו לי בזמן שחתנו ודבר ספציפי זה לפתור את הבעיה במקום, לדבר עליה, לפתוח את השיחה. הייתי בן אדם כזה שאוכל את הכל, מחזיק את זה בפנים ובעוד כמה ימים נותן, נותן צפה כזאת חזקה ששובל את החלנות ביקר נילמה, מהתסוסה הזאת ולמדתי ממנה להיות נודניק בצורה טובה אני אומר נודניק כאילו עכשיו בוא נדבר על זה, עכשיו, לא נדחה כמו שפה כתוב, מהר תאכל את הכרס הזה כי אם אתה דוחה אתה לא יודע מה יקרה מחר היה סרט אחד כשלקחו את הרעיון מסיפור אמיתי, אתם זוכרים את שני מגדלים שנפלו בניו יורק? נכון. אגב, 9-11 זה רק מתאים בארצות הברית, כי פה זה 11-9, אבל בכל זאת, פה קודם יום ואז חודש. ואני הייתי בארצות הברית בזמן הזה, אבל יש סרט, אחרי זה יצא, יצא סרט אה, על בן אדם שאיבד את המשפחה שלו בתוך המטוס הזה, אישה עם שניים או שלושה ילדים. והסרט הזה מאוד חזק, הוא קצת דיפרסיבי אבל מאוד חזק. וכל הסרט הוא בדיכאון והוא מנסה לצאת מזה. אבל מה הקטע? זה לא רק שהוא איבד את האהובים שלו, אבל הוא איבד את האהובים שלו, שלו אחרי את ה... אחרי את הריב גדולה, ריב גדול. <coughs> ריב קשה, מאוד קשה. Ấy, בטלפון הוא היה בשיחה איתה. ומירי הוא ממש ממש כאילו לא ידבר איתך שוב, הוא לא דיבר איתי. וכל הסרט הוא מנסה לעשות דברים שהיא ביקשה ממנו ולא עושה, על הדברים שהם התלוננו, הוא התלונן, והוא ניסה איכשהו אה, לתקן אותם. בכיסוף הבנתי דבר אחד, אתה לא יודע מה יקרה מחר. וזה מצב הכי גרוע אה, להיפרד עם המשפחה שלך או עם האהובים שלך או אחים או אחיות, לא משנה. ובגלל זה אלוהים אומר, אל תחכה ותפתור את הבעיה עכשיו, אבל אנחנו לא יכולים לצאת מעבדות בעצמנו, בגלל זה הוא אומר, אני אעשה שלך, קח את הרגליים שלי, קח את השכל שלי, קח את הכבד שלי כדי שיהיה לך ביד סמכות <אח> לרצח את העבדות ולהתגבר על הדברים. ודבר אחרון חברים, אנחנו רואים שהם צריכים לקבל את השא הזה עם שני דברים, מצות ומרור. עכשיו, שני הדברים האלו ממש, ממש ממש נפלא בתוך הבן אדם שלכם. קודם כל מצות אנחנו יודעים שזה... בלי חמץ, כלומר חמץ זה סמל של חטא, אז כשאני מקבל את ישוע, החיים שלי משתנים, הם לא נשארים אותם חיים, כלומר אין כבר חטא, יש חטא כמובן, אבל לא שאני חי בזה ולא שאני נהנה בזה, בגלל זה הוא אומר רק מצות עם הבשר כי כשאתה מקבל ישוע, ככה החיים שלך נראים. אבל, מרור, מדובר הרבה פעמים על ניסיון מר, טעויות, אי הצלחות. וזה כדי לזכור, חברים. כשאתה מקבל ישוע, תהיה יהיה לך ניסיון לא נעים, יהיו לך, תהיו לך טעויות, וניסיון מר, אבל זה הכל בשביל, אחרי זה, גם לעזור לאחרים, ומזה אנחנו פשוט לומדים. מזה אנחנו פשוט לומדים. גם לעם ישראל, אתם יודעים שהם יצאו מעם ישראל, הרבה פעמים היו, היו להם כל מיני פאנצ'רים, כל מיני בעיות, איפה שהם נפלו, ומעבילים חזקים. אתם זוכרים את מיליה, שהתפוננה נגד אח שלה, ומה קרה איתה? מצורע. אז זה קורה. אלוהים, לא אומר שחיים שלך יהיה מושלם. אבל הוא אומר, אם אתה תקבל אותי, הכל, קודם כל אתה תהיה חופשי מעבדות, ואפילו שיהיה לך ניסיון מר, זה יעזור לך לשרת את האחרים. אבל חייבים לצאת ממצרים. שבין יעזור לנו, חברים, שיחזק את אמונתנו, ושנוכל ונקבל את ישועה. הכל, כי בתוכו... יש כל את הבעל שאתה צריך כדי להתגבר חטא ולצאת מעבדות, אמן. בוא נקובל לרגעים שלנו, <אז> נתבלד?